Afiya muqiman samalan janu tadubul ukhu wa taqalbi tadub wa tahtifu bi nahwa Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser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 الحياة نو هون svijet је само варниво настајање الله الله ارحونا ضربت انو فيما بللنا فشدا وثقال الله شو نغفصل اعمالنا بهذه الله من خاسرون يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله والسفيء من خلقه وخليله اما بعد فينص ذكر كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشروا لمحدثاتها وقولا محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان o tome što se navodi da će neki ljudi iz ovoga ummeta obožavati kipove. Ovim poglavljem autor je želio odgovoriti onima koji kažu da širk u ummetu muhameda Muhammeda s.a. ne može se pojaviti. I koji kažu da obožavanje kaborova i tabaka kaborova i sl. tome da to nije širk, pa žele znači, širk vezati isključivo za džahilijet, za pri islam predislamsko vrijeme a nikako znači nakon pojave poslanika sallallahu alejhi ve selleme što je sasakako pogrešno i ovdje se kaže an ne ba'da hadi al-umma ba'da znači neki sledbenici ovog ummeta ne svi znači ummet poslanika sallallahu alejhi ve selleme znači, neće skrenuti u globalu znači sa pravog sa pravog puta međutim naći se znači skupina jedna koja će činiti od malih, velikih riha pa i do samog, znači, širka. Potom je autor spomenuo, ajto kome je uzvišeno, Allah te barak ta'ala kaže, Erem tala ilal ladine utu nasive minel kitabi, juqminune bil džidtivo tagut, ujekulune lilladine kafaru haa, ulaji ehda minel ladine amenu sebila. Zar ne vidiš, one kojima je dati jedan dio knjige, vjeruju u kumire i u taguta, i govore, onima koji ne vjeruju, ovi su, upućeniji od onih koji vjeruju i njehovo put je bolji. Eram taro, zar ne vidiš? Ove su riječi upućene kome? Poslaniko sallallahu alaihi vseleme ili svim ljudima koji dolaze nakon njega i koji čitaju, znači, Kur'an i koji, znači, vjeruju u njega. Zar ne vidiš one kojima je dati jedan dio knjige? Dati mi je jedan dio knjige zbog griha koji su činili. Znači, nisu dobili sve što su trebali da dobiju. Vjeruju u kumire i u taguta. Elim tera ilal ladzine uutu nasibah min alkitab i uqminun biljibti wa ta'gut. Kaže u zišnjallaha tebarake wa ta'ala innama ta'budune min duni Allahi evthanen watakhlukune ifka vi ne obožavate nikoga mimo Allaha osim kipove i laži izmišljate i kaže qalu na'budu asnamen fnazullu leha a'kifin mi kaže obožavamo kipove i okupljamo se pored njih, povazdan, boravimo, kod njih. I kaže uzvišenje Allah, tebara, kje ja ota'ala, eta'abudune ma tenhitun, wallahu khalaqakum ma ta'amelun. Zar obožavate ono što svojim rukama klešete, Allah je stvorio vas i ono što radite. Pa su dijela čovjeka šta? Stvorena. Imam Bukhari je napisao posebno dijelo koje je nazvao stvaranje ljudskih dijela. Pa su... Allahu khalaqakum wama ta'malun Allah yashtoriyo vas i ono što radi. i sami znači rukama klešete nešto i onda nakon toga to obožavate to je zaista čudna čudna stvar. Yu'minuna bil jibti wat tagut. Vjeruju u jibta, znači u komire i u taguta. Bilah ibn Hatim od ikreme kaže došao je Huyej ibn Akhtar i Kab ibn Ashraf. Došli su kod stanovnika Mekije, pa su im kazali vi ste sledbenici knjige vi imate ilm, imate znanje. Pogledajte, kaže nas i Muhammeda. Mi ovaj živimo zajednički, pomažemo se koliko možemo, a Muhammed je došao i nas, rasturio ovo što smo imali, sve je poremetio. Šta ti misliš o nama i o Muhammedu? Kakav je primjer nas i kakav je primjer Muhammeda u tom slučaju? Jesmo li mi bolji ili ili on bolji? pa su kazali, ne, vi ste bolji. Pa je uzvišen Allah objavio, je kulune lilladina kafaru haa unai ehda minalladina amenu sebila. I govore onima koji ne vjeruju, ha, dati mi je dio knjige, kitabije su, jel' tako? Pa kad su upitani, kažu, bolji ste vi od Muhammeda i od njegove vjere. To jeste vi koji padate na sreždu kipovima, vi ste bolji. Pa je to bio povod objave šta? Ovoga ajeta. Povod objave ovoga ajeta. Kaže Omar ibn al-Khattab radijallahu ta'lanhu el-đibtu es-sihar. Da je djibt, ovo što mi kažemo u Komir, kaže da je to es A kaže da je tagut šeitan. I tako se prenosi od Ibn Abasa i od Ebul Ali i Mujahide i Hasana i drugi. I prenosi se od nekih da su govorili, od Ibn Abasa da je to šeitan u Habeši, koji je u Habeši. I od Ibn Abasa znavodi da je djibt, da je to širk. Od šabija da je to vračar od muđahida, da je to kjab i brul ašrf i tako dalje. Znači, različita mišljenja u tumačenju ili ajda. A pagut, pagut je sve od riječe A tugjan znači prelaziti granicu. U bilo čemu čovjek da prelazi granicu, znači on biva pagut. Samo što ponekad može znači, biti i طاغوت ده إزيشاو بان إسلاما أبونا كاد موجه بيتي وطوم بكوانتكس ده طاغوتا لنه إزيشاو بان أكفر إسلاما يلچني ظلم إن أبراه ده إسليبشن تومي كاجه وزيشني الله تبارك و تعالى يلي أوتر ناودي آية كاجه كل هل أنبيوكم بشر من ذلكم من ذلكم ثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازيرة وعبد الطاغوت Reci, hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još ješće kazniti oni koje je Allah prokleo i na koje je se rasrdio i učinio od njih majmune i svinje i koji su cekipovima tanjali i njih obožavali. Šeitana obožavali. Abeda tabut. Ovdje, uzvišen je Allah tabarake ta govori nam o ljudima na koje je se rasrdio, koje je prokleo ina kojoj se rasrdi. Prasrdio se i uzvišeni Allah se srdi. Srćba stvoritelja te bare njegovo svojstvo. I nije dozvoljeno to svojstvo tumačiti tako da se znači odvoji od njegove stvarnosti. Da kažemo srćba je ono što je Allah pripremio od jehenamske kazne na primjer. Možemo to tako kazati. Ha? To je kazna, nije srćba, je l? Nije sve nam djemo. Allah, tebara htjela, kako je pripremio kaznu takvome, ali mi nismo time potvrdili svojstvo srđbe. Uzvišteni Allah kaže da se ne rasrdio. Ako kažemo da je pripremio kaznu na, na Ahiretu, to ne znači da se na njih šta? Rasrdio. Znači, to smo svojstvo odvojili od njegove stvarnosti. Ne moramo kad ne, Allah se rasrdio kao što se Allah raduje. Jel tako? Te obi svoga roba. Kao što se raduje, tako se i srdino. Međutim, ne znamo kakvoću tog svojstva, ništa više od toga. Ne znamo kakvoću tog svojstva. I je ovaj, braćo, ovako je svatanje ovih svojstava Allahovi, te jednostavno, kao i svatanje vjere. Braćo, vjera ne može biti jednostavnija i ne može biti lakša. I kogod kaže da je Islam komplikovana vjera, on ništa o Islamu shvatio nije i nije razumio. Vjera u vrijeme ashaba je bila tako jednostavna, Da nikada nikome nikakvi nejasnoća nije bilo ni komplikacija. I što je god što smo dali od vremena ashaba, vjera je postala komplikovanija i teža za praktikovanje, naravno našim ovaj tim je pogrešnim predstavljanjem islama, a nikako znači je li zbog same biti islam. Jer islam je jednostavan, tako nego vas svojstva, kaže Allah se srdi, ne znam kako se srdi, i završeno. Allah ima ruku, ne znamo kakva je ruka i završeno. Allah ima lijepa imena i ima lijepa svojstva. Stvarno su određeni stvari ne znamo, jer je uzvišen i Allah nije nam je otkrio zato je što ne trebamo ni znati. I stvar znači jednostavna. Tako je pitanje kompletne vjere, samo što su ljudi ti koji otežavaju sami sebi vjeru na ovaj ili na onaj način. Nekad svojim džehlam, nekad svojim preterivanjem, nekad pokušajem da se dokažu, da se pokažu itd. U svakom slučaju vjera je jednostavna. Pa je uzvišen Allah te bareh ovdje se rasrdio na njih i činio ih majmunima i svinjima i svinja majmune. Kaže, pitanje poslanik sa osadame o tome, pa je rekao kada je Allah jedan narod, uništili pretvori u nešto, neće im učiniti potomke, nego su kaže majmuni i svinji bili prije, bile prije toga, znači prije njihovog je li ovaj nije od njih, znači nisu od njih tada potekli šta majmuni i svinje. Oni koji su pretvoreni u majmune, kaže jedan dio učenjaka da su to subotari, ashabu seb subotari od židova kojima je dolazila šta riba, vrijeme njih ovog svetkovanja, subotom dođe riba, sa svistva strana, znači, dolazi riba, kad nema subote, nema nigdje ribe. Pa su oni služili se varkama, ograde ribu, pa je onda peceju nediljom. Ograd išje, ne daš da pobjegne, i onda nediljom dođeš i loviš je. Nisi je lovio nediljom, nisi je lovio, ti s lovio, na dan kada si je šta? Kada si je ogradio. Kako to je, nekada je tu, u ribnjaku, niko ne kaže i cijeli dan, nema ima u ribnjaku, nema muke da se lovi, jel tako? Po rijekama, po morima imam, no međutim tu nema u ribnjaku, znači biraš koju ćeš i tu izvadiš sebi iz ribnjaka, tako je kod njih bilo. Pa su stvari lovili na dan kada su ih ogradili. Pa je uzvišen Allah, te vrlo, kaznio zbog, njihovog, zbog njihovog, ovaj, njihove te pokvarenosti. I zato čovjek, braćo, može sebi ponekad otežati ovaj, i učiniti stvari koje su šarijetski, znači zabranjene, a i da nije, znači, svjestan da je upao, Dači u zabranu misle da čini dozvoljeno, al tako. Da porediš to svojim primjerom, kaže mi jedan daja, nazvome kaže jedan brat, jedovječ je kaže u ponoć negdje, tamo iza ponoći ka razu. Kaže ja sam razveo ženu tri puta. A međutim sjetio se svoje žene, al tako. Razveo je tri puta, ne može vratiti, on zna propis. Ali kaže, može li ona meni biti robkinja? Ona kaže da bi bila robkinja, ona pristaje, kaže može ona meni biti ni više žena, ali mi je To ništa nije, znači objava od šejtana. Šejtan je to tačno objavio. Ne može, znači, Allah ti zabranio i ona nije zarobljena i nije bio rat i nije bio... Kaže, može biti šta? Robkin. Fala Allah što nije pustio nama da mi odlučujemo kako uvjeri. Nije nama dao slobodu da mi odlučujemo kako ćemo biti muslimani. Protivno, liči li na sve više nego na insana. A neki kažu da je u majmune da su pretvoreni da su pretvoreni ovaj, ovi keafiri u vremena Isale i sale i svema koji istražu da, da ispusti sofru. Dokaže Ibn Abbas u drugoj predaji da su i jedni i drugi Ovaj, I majmuni ili svinje su su bili pretvoreni u njih subotari. U svakom slučaju, to je znači razilaženje koje je bio počešćen ovim musibetom od njih. U abed e i oni koji su obožavali šeitana, jer obožavali šeitana i ono što im šeitan naredi i ono što im šeitan objavljiva, ovaj, jer šeitan ima objavu braću. Šeitan dolazi jer objavljuju svojim šta, sledbenicima. I kaže dele autor... وقال الذين غلبوا على أمرهم لننتخذن عليهم مسجدا. Onda oni do čiji se riječi najviše država koji su bili ugledni znači u somen narodu i poštovani, rekoše sigurno ćemo mi nad njima sagraditi mesdžid. E sagradili su mesdžid nad kim? Na nas kapke. Znači ti momci ka zbili u pečini, oni zbili 309 godina, el tako. Subhanallah, okretali se, prevrtao Allah džellej veli, prevrtao znači da mogu normalno znači da i da krv cirkuliše i 309 godina žive. Ništa im ne treba, ni hrana, ni piće. Allah je za želosti obskrbljuje. I nakon toga kada su ustali, kada su se probudili, poslali su jednog od njih da ide pa im traži hranu. Pa su ovi nakon, odmah nakon toga kazali mi ćemo se graditi nad njima mesčid. A znamo hadize, poslanik sam prokleo što one koji grade, mesčid je na kaborima svojih poslanika i na kaborima dobri ljudi, to je zabranje. Kaže Ebu Sa'id da je poslanik sam rekao da tateb'an sanana men kana qablakum bi-kiraslidi puteve onih koji su bili prije vas kaže se u ovoj predaji da ćete tako slijediti znači u svemu što oni rade kao što jedno pero nastrijeli, liči drugo isto znači na jedan kalup bićete isti čak kada bi ušlo gušter u Europu vi biste i nakon toga slijedili kažu jesmo to je židovi kršćani lavopatsinci kaže ako bi drugi tako kaže Buhari Muslim a ovo je Muslimova rija hadis Ovdje se kaže vi ćete slijediti praksu onih prije vas. Znači li da će cijeli umet slijediti? Ne. Ovo je ograničeno na jedan dio nesretnika koji će slijediti, slomiti se, znači da slijede praksu priješnjih naroda koji su nam pojašnjeni, to su židovi i, židovi i kršćani. I ovo se stvarno desilo. I ovo je jedan od znakov dokaza poslanstva. Poslanik salsanem braće, to nije moj kako kovrija shabiva ljudi koji su... Pa, znate kako je poslanik salsan kada je došao u Meku? Našao je ovaj, mu Da su imali razdijeljak na kosi. Ovako. A kršćani su spustali kosunic čelo. Jel u redu. Mušnici imali? Na dvije vode, jel u redu. A ovi su spustali. Pa je poslanik sasvim volio da da, da da oponaša kršćane tamo gdje mu nije šerijet zabranio. Su kršćani manji keatiri od koga? Od mušrika. Ali njihova vjera je, osnova je nebeska religija. Pa je poslanik sasvim spustio. Kada je očistio arapsko polostrovo od mušrika, onda je razdijelio. Sad se razlikuje od koga? od kršćane, od manje nevjerni. I sada on govori to, koje od, ashabi odgaj na tim tevlima je govorim, vi ste kaže sledite one koji će biti uz bil prije vas 100% kad bi ušlo u bištu, guštar rupu i bi ste z... jel' taj? nelogično je da se u tom momentu tako nešto šta. Kaže osim putem čega? Putem opiva. Ne, Nelog... potpuno nelogično kako to govoriš i stvarno znači desilo se nešto ono je postanik, sa ostanim rekao u naše vremenu više je sigurno nego u priješnim vremenima, a ovaj šta će biti nakon nas uzvišen je alah čak je došao baš u jednoj predaji mislim da je bileži koliko se sećam da je bileži almero je u svom djelu sunne kada je šejh albani da je ispravna da je rekao kada bi neko od, od njih kaže povalio majku svoju pored puta i upcio sa njom tako bi svevi radili Do Gori, znači oni, ob, nije to samo o, pitanje ova odjeća, ali rodičela, ovakva frizura, onakva frizura, nego pitanje je znači života kompletnog. Čakal bi najgnusniji čin uradio, upio se sa vlastitom majkom gdje pored puta. Znači nakon toga nema više zločina. Do širka. Samo širka može biti zločin. Kaže i vi biste tako činili. Što ukazuje znači, na, da, je ta, da, je ta, znači ovaj, da je da je ta da je to sleđenje i ta ljubav Prema tim putima, znači, urođena u srcima tim ljudi, uprotivno, ne bi radili šta, tako gnusne, je, je. Pa neće ostaviti, znači, osim da čine ono što oni čine. Međutim, to je opet jedan dio umet. Hvala Allahu, neće se umet složiti na dalaletu. Onaj ko želi uputu, uputa je, znači, jasna i nije nikome skrivena. Kaže Femen, kaže Allahu, poslije, su li židovi ili kršćani? Nije rekao paspreću, nije rekao jesu. Nego kaže, ako bi drugi, jeli to stilistički jači odgovor, ili da kaže jesu? Ha? Jače? Znači, isključujem, da kažem jesu, postoji mogućnost da je neko i drugi uzni. Ali on kaže, a ko bi drugi? Znači, što pitate? A to nema potrebe piti, to je stvar jasnija od toga da se pita o njoj, je u redu? Pa je to, znači, poseban bio način, poslaniko, kaže Femir, bio sam u pijetak prošli, kvalio sam džumu, u Sultan Ahmerovi Džamiju u Istanbulu. Pa je, jedan imam imali seminar, dole, prošloj sedmice, pa je jedan, imam, državo predavanje prije džume, ispominjao ovaj o je hadis. On je govorio o, o, o zlubmu i zalimima. Znači, braćo, čovjek je pričao na turskom jeziku. Ja sam imao, ja nis, nisam razumio, znači, ja ne, razum, ne znam turski, ali sam imao osjećao da živim u vremenu Ibnul Džavuzija. Znači, čovjek priča, ali razumijem po, ima jako tečan arabski jezik i razumijem, znači, tematiku što govori. I onda je na kraju, znači citira ove ajete, citira ajete i ha, ovaj hadis, znači koji govore o o nepravi, o nepravednicima i onda mi je jedan brat preveo to što je bio sa nama na seminaru, što je znao turski, kaže, govorio je, kaže, poredio je, kaže Mubareka i Firauna. Kako je jedan plačio, jelo isto istoj zemlje su. Kako je jedan plačio svoj narod i kako šta drugi plači svoj narod. Znači sjedi i priča, nisam vjerovao, znači da se tako nešto može pričati u turskoj. To je Allahova odlika i fadl Prvo i nakon toga zasluga onoga čovjeka Erdogana koji sludi, znači da uradi šta može od hajra za islam. I pogledajte, braći, jedan čovjek kad dođe kako kako može, jedan čovjek dođe i promijeni stanje u jednoj državi kompletnoj. Iako Erdogan braćio samo priča, dajte da Erdogan ništa ne može. On je vezan, on ne može uraditi ništa. Ali pogledajte njegova priča koliko je donijela hajra i koliko je donijela dobro za muslimane. Samo taj priča i govori digni glasi i pokaži da muslimani imaju nekoga ko će stati ispred muslimana i možda nakon toga i djevojke mogu ići u normalno na, na, na sa hidžabima ne more više dolazti u Bosnu da idu sa hidžabima u školu turci su otvorili sebi u Bosni u Sarajevu sebi otvorili znači fakultet da bi mogle djevojke dolazak pokrivene da tu studiraju da ne idu otkrivene u turskoj hvala allah i to je stalo ukraj pa je pored ali tako mi se dopao njegov način izlaganja i kako to kako to sa ubeđenjem priča neko nastave turci ovaj biće Pa je poredio, znači, dva firavna. Dva firavna je poredio. A braćo mora doći, kako što smo danas rekli na hutbi, šta, nijemet il mur dea, uobiset fatima. A kada je rekao poslanica o sve za, za vlast, kaže kako je lijepo dojiti i kako je lijepo djeti to dojku kada drži, a kako je ružno kada ga odbijaju od dojke. Tako je vlast. Znači, dok ima vlast, to je to nijemet. A kada je treba da ostavi vlast, to je musibet kakvog nema. Musibet kakvog nema. Zato je poslanik Salasana kao, braću da trojici Allah na sudnjem danu, neće sa njima pričati. I neće u njih gledati. I neće ih očistiti. Pa je rekao, kaže, šeihun zanim uomelikun kezabu, čovjek starac koji je nemoral. I vladar lažov, koji laže podanicima. Dok se skupio 70 milijardi, nisi mogao skupniti istinom nikako. Moro slagati, tako? I krasti, i otimati, i plačiti. I nakon toga, čovjek koji je siroma, a ohol, ti će imati posebnu kaznu na sudnjem da. Kaže Abdulrahman ibn Samore, ko bude tražio vlast, biće ju prepuštan. Tražiš vlast, Allah te prepusti, a prepustit će ti vlast. I propaost. A kome bude nametnuta nasilu, kaže ne ti moraš. Kao što je nametnuta je Bekru, kao što je nametnuta i Omaru i Osmanu i Ali, ti moraš, e onda kaže bićeš pomognu da pravedno sudiš. A ako se čovjek bori za nju, biće biće mu propaost. Kaže, Femen, A ko će drugi osim Jeli? Oni I bileži muslim od Seobana I ovo je predaj Ako je došao kod Ebu Daude Kod Ibrumađe i kaže ših al da je vjerodostojeno Tako kaže prije njega Autor knjige Allah mi je smotao zemlju Ili predočio, približio mi je zemlju Tako smotano pa sam vidio njen istok i zapad I vlast moga umeta će dostići ono Što mi je znači, približeno od nje I data su mi dva trezoran dvije, dvije riznice Crvena i bijela I ja sam tražio od moga gospodara da ne, da ne uništi moj umet ste općom sušom. I tražio sam od moga gospodara da njima ne ovlada njihov neprijatelj mimo njih samih, pa da uzme ono što posjeduju. Pa mi je rekao moj gospodar o Mohamede, ja kada nešto odredim, to ne može niko spriječiti. Neće tvoj umet biti uništen sušom, niti će biti uništen njihovim neprijateljim, pa da uzmu znači ono što imaju. Taman se iskupili sa svih obzorja, taman došli sa svih strana i tako će biti sve dok muslimani ne budu uništavali jedni druge i zarobljavali. Tako će ostati šta? Blagostanje neće vas niko sa strane, nego ćete vi sami sebi ovaj uzročiti svoju propast. Ovaj hadis prenosi Theoban. On je štićenik poslanika, sallallahu alaih sahabija, posle smrti poslanika sallallahu alaih, otišao u Šam i umro u Himsu, 54. jeđuske godine. Allah mi je približio zemlju kaže u hadisu, znači vidio sam, ispred sebe sam je vidio i to je jedan od dokaza istog poslanstva, da je poslanik s al vidio ono što će doći od njegovom umetu, je li, od, od vlasti od koje je poslanik s al-sanem da će se raširiti ta ovaj, ta vlast, odnosno vjera da će se raširiti, da će islam dostiti znači ono što mu je prikazano od istoka do zapada. I zaista je tako preko, znači gore, horosana skroz do ranijeg, znači zapada, da je vlast islama dostigla, a dostići će više od toga i Svako mjesto na zemlji koje ima, da će Islam u njega ući. Kaže dalje poslanik s.a.v. data su mi dva trezora, date su mi dvije velike riznice, crvena i bijela. Crvena to je kajiserova, zato što je kod nji crvena, zato što je kod nji bilo većinsko, većinsko je bilo zlato. A kistrina, oni su uglavnom imali ukrase i, i srebro, pa je to nazvano bijelo, pa su mi dad jarom. Možete mi izbraći kako je poslanik Salasem govori a shabima, a shab u Medini jeste, jaki su muslimano, međutim gdje je to od Kisre i Kajsera i znači svega što ima, kao poslanik Salasem kada je skopali je tako kanal na Hendeku pa kaže dati su mi riznice Šama, dati su mi riznice Jemena, su, a oni jadni znači u Medini, ne prijatelj za sviju strana došao da ih, a poslanik sam obećava nekakve tamo riznice to jeste dokazi poslanstva Rasulullah sallallahu ala, pa kaže tako mi Allaha biće potušene na Allahov put a biće te riznice potušene Allahov i baš da je daj sta bilo tako vrijeme Omara uzete ste riznice znači sve što je bilo u kućama znači ovaj jeli, od, od od blaga ki do učeno je tu i to je podijeljeno na Allahov putu kako je rekao Rasulullah sallallahu alaihi ve ja sam tražio od mog gospodara da nas ne, un, ne uništi sve općom sušom wa laqad akhadna ala fir'auna I mi smo kaznili sljedbenike faraonove i njegov narod gladnim godinama. Pa tim neće biti uništen umet poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači i nekoliko gladnih godina koje su uništile ih. Pa da uzmu ono što oni posjeduju. Znači kada bi se svi iskupili iz istoka i zapada ne mogu doći pokupiti od muslimana ono što imaju. Sve dok muslimani ne budu ubijali jedni druge i ne budu porobljavali jedni druge. Dači, ovdje je Poslanik Salomon rekao gdje je naš problem, gdje je naša slabost. Gdje je naša slabost kada smo u pitanju šta? Mi sami. I tu je umetna i, i to pokazuje stvarnost, el tako? Neće doći niko sa strane, nego ćete vi jedni drugije porobljavati. Kako je počelo od Tatara pa nadalje, koji su došli u jednom danu u Bagdadu su ubili 500 učenjaka. El su u jednom danu. Ženi raspore stomaka izvede dijete i iz zakoljuga. Kao što su njovi sledbenici radili na našim prostorima. I nakon toga su bacali literaturu tako da se moglo preći preko rijeke. Toliko je knjiga bilo u rijeci da se moglo preći preko te literature s jedne obale na drugu obalu. Znači nikada do te literature više vi nismo došli koliko je to bilo. Znači, rijeka je promijela svoj, svoju boju ovaj, zbog je tinte ili mastila koje seli se, je otapalo od knjiga. Tako je bilo 617 sjeđerske godine. Ibn, Ibn Lesir je o tome govorio u svom dijelu il Kjamil ili on je pristalo, pristalo znači u tim u svom djelu kojeg nazvao za historiju, historio, onaj pristao je li to vrijeme i govorio je znači o stanju koje bilo u koje je bilo u to vrijeme kaže da dugo nije mogao opisati nakon toga od znači prizora koje je vidio. Pa je krenuo znači muslimani među sobom, znači oni mogu jedni drugima Znači, što je tu i možemo samo mi jedni druge uništi. I Omehad Isu je braćio jasna naredba nama da ne smijemo se poodvajati. Da ne smijemo se, znači, muslimanski umet cijepati, da se ne smije. Znači, da budemo na Kur'anu i na sunnetu s tim što u tom krugu ima čega? Elastičnosti. Jel' tako? Znači, nije krug ehlu sunneta, je elastičan. Ima svoje granice, ali ima elastičnosti. Nije, znači, krut i da je takav kakav jest da se ne može mijenjati. I u tom krugu mora biti elastičnost mora biti tolerancija među ljudima i među muslimanima. Možemo se razići, možemo se ne slagati, no međutim ostaje bratstvo Islama, ne smije biti time nikako poremećan. A znači jasno ukazuje znači, na tu činjenicu, jer ako ćemo muslimani jedin druge ovaj, ubijati i poslanik kaže, svala sve, možete se vraćati nakon mene, šta, stopama kufra pa da ubijate jedni druge. Jer je to suprotno znači me što je temel a islamskog uspjeha to je šta? islamsko bratstvo. Jesa se vraća ciljevi šerijata ne bi ostato osim islamskog bratstva. Znači kad nestane bratstva, a bratstva je danas među muslimanima je jedna poštapalica, naoko. Da se ne sušimo, šepamo pa se podpomažemo. Ili mrtvo slovo na papiru negde zapisano i ostavljeno. Znači bratstvo u praksi ne postoji. I koliko su ashabi razilazili, i koliko je među njima bilo razlike mišljenja i koliko je bilo i koliko je bilo deluje. Ibn Omar mahadis, Čovjek, šta misliš o jelu ovoga ježa? Kaže, pa nema zabrane. Nema zabrane o jelu. Pa kaže, kaže drugi koji je tu bio, kaže, čuo sam Ebu Hureyru da je rekao od poslanika, svala sveme, kaže, to je, on je jedna prljava životinja, pogajna životinja, habais. A sve što je od habaisa, to se ne jede, to se ne od životinja, to se ne... Pa kaže, ako je tako, onda je kako rekao poslanik, svala sveme. Rekao je suprotno to nema što je prenio Ebu Hureyre. Nije rekao Ebu Hureyre, nije z nego je rekao šta, onda ako je onda je tako, iako postoji razilaženje među lemom da li ovaj hadis uh, meukuf ili je šta, marfua da li je vezan, da su riječi ashaba da su riječi sallallahu alaihi sallame na onom, jeli, po pitanju ježa postoji razilaženje da li se smije jež jesti no međutim problemom, braću, kažu, fapehi govore kako ježa klati kako ž ga zaklati šerijacki kad se ne da, Uvu, uvuče se unutra znate kako, uvuče staviš godi iura on mora da glavu izbija. Znači. E ne može pod jedan disk, tako. Da kad izvuče glavu onda kad si ješ kole je u. Znači. Znači. Znači. Studio Keller. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www. كيف سر مينس.كوم ان خولن تسبق البرق رحدثينا حدثتينا اياتها الصحراء اقل قل خبرينا